Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шаннари. Розділ тридцять Дім дівчини, старого та зникаючого кота був приємним. На вигляд – звичайним камяно деревяним котеджем, розташованим на широкій, вкритій травою галявині – Захищеній багатовіковими дубами та червоними в'язами. Варанди тягнулись уздовж передньої та задньої частини. Стіни густо вкриті квітучими ліанами та вічно-зеленими кущами. Кам'яні доріжки вели до дверей, через сади навколо. Тут були як клумби з квітами, так і грядки з овочами. Усе ретельно доглянуто та розплановано. Ялини та сосни облямовували периметр галявини, а живоплоти тягнулись уздовж садів. Велика кількість праці була вкладена в догляд за цією територією. Ця ж праця прослідковувалась і всередині. Акуратні, бездоганно чисті підлоги з шліфованих дерев'яних дощок і дерев'яні стіни сяяли в м'якому світлі олійних ламп, Відполіровані та натерті воском Зі стін звисали вироби ручної роботи Усе вишивка хрестиком Яскраві гобелени прикрашали грубі дерев'яні меблі та вікна Дивні шматки срібла та кришталю стояли на столах у шафі з широкими полицями А довгий стіл на козлах в одному кінці головної кімнати був накритий глиняними тарілками Квіти розпускались з вас і глиняних горщиків. Увесь будиночок здавався яскравим і веселим, навіть з настанням ночі. І на кожному кроці відчувався дух домів з Шейдівейл. «Вечеря майже готова», – оголосила Кім Барбо, коли вони зайшли всередину, кинувши докірливий погляд у бік коглейна. «Коли сядете, я подам на стіл». Бурмочучи собі під ніс, старий сів на лаву з дальнього боку столу, а Брін та Рона навпроти нього. Шепіт пройшов повз до плетеного килимка, розташованого перед широким кам'яним каміном, де весело горіла невелика купка дров. Позіхнувши, кіт згорнувся калачиком перед полум'ям і заснув. Кімбарбо принесла дичину, овочі, свіжеспечений хліб та козяче молоко. Мандрівники жадібно усе їли, а дівчина розпитувала їх про південь та мешканців, прагнучи почути просвіт за межами рідної долини. Вона розповіла, що ніколи не залишала Дарклін річ, але незабаром усе ж готова вирушити у подорож. Коглейн насупався, висловлюючи своє не схвалення, але нічого не сказав а просто опустив голову у тарілку. Коли вечеря скінчилась, старий підвівся з похмурим бурчанням і оголосив, що йде курити. Він вийшов за двері, не озирнувшись. Ви дійсно не повинні звертати на нього увагу, вибачилась Кім Барбо, підводячись, щоб прибрати зі столу. Він дуже ніжний і милий, але прожив на самоті стільки років, що йому важко почуватись комфортно з іншими людьми. Усміхаючись, вона прибрала зі столу та повернулася з глечиком вина, кольору бургунді. Наливши невелику кількість у келихи, вона знову сіла навпроти. Вони попивали і мило спілкувались. Брін запитала себе, як їм з дідусем вдалося вижити тут. Звичайно, кіт допомагав, але все ж, «Дідусь гуляє щовечора», – розповіла кімбер по, дивлячись на мандрівників. «Він багато ходить долиною, коли настає пізня осінь. Уся наша робота на рік скінчена, і коли прийде зима, він не буде так часто виходити. У холод у нього іноді болить тіло, і він віддає перевагу вогню. Але зараз, поки ночі, ще теплі, він любить гуляти. «Кімбер, а де твої батьки?» Спитала Брін, не втримавшись. «Як ти тут опинилась зовсім одна?» «Моїх батьків вбили», – пояснила дівчина. «Я була ще малою. Коглайн знайшов мене, заховану в постільній білизні, де караван зупинився на останню ніч на північному краю долини. Він привів мене додому і виховав як онуку». Вона нахилилась вперед. «Розумієте?» У нього не було власної сім'ї. Ніколи. А я – усе, що у нього є. А хто вбив твоїх батьків? – поцікавився Рона, побачивши, що дівчина вільно про це говорить. Гноми, у тому каравані подорожувало кілька сімей. Вбили усіх, крім мене, бо мене не помітили. Але це було вже давно. Рона зробив ковток. А тут взагалі досить небезпечно, вірно? Дівчина здивовано озирнулась навкруги. «Небезпечно?» «Ну, так. Навколо дикі тварини, недалеко пустеля, розбійники, усе що завгодно. Тобі не страшно тут жити?» Вона трошки нахилила голову. «А вважаєш, що має бути страшно?» Горець невпевнено глянув на Брін. «Ну, не знаю». Дівчина підвелась. Дивіться, ніхто й не помітив, як у руці дівчини з'явився довгий ніж, який одразу ж полетів через кімнату, щоб з гучним стуком увійти в крихітне чорне коло, намальоване на балці, в дальньому кутку. Кімбербо посміхнулась. Я постійно практикуюсь. Навчилась кидати ніж до десяти років. Це мене Коглайн навчив. Я так само добре володію майже будь-якою іншою зброєю. І можу бігати швидше, ніж будь-яка істота, що живе в Дарклін Річ, окрім Шепота. І ще можу йти цілий день і цілу ніч, без сну». Дівчина знову сіла. «Ну і, звичайно, є Шепіт. Він захистить від усього, що загрожує. Тому взагалі не варто хвилюватись». Дівчина усміхнулася. Крім того, сюди, у Хердстоун, ніколи не заходить нічого по-справжньому небезпечного. Коглайн прожив тут усе своє життя. Це його долина. Усі це знають і не турбують його. Навіть гноми-павуки тримаються подалі. Вона замовкла. — Ви що, не знаєте про гномів-павуків? Мандрівники похитали головами. — Ну, вони повзають по землі та деревах. Волохаті зігнуті, як павуки. Якось вони спробували проникнути в долину близько трьох років тому. Їх прийшло кілька десятків, усі чорні та готові вбивати. Вони не схожі на інших гномів, вони риють нори та розставляють пастки, як павуки. У будь-якому разі, вони хотіли захопити собі хардстоун. Дідусь одразу про це дізнався, як завжди, дізнається. Взяв із собою шепота, і вони влаштували засідку на північному краю долини, біля великої скелі. От вони й досі не приходять. Дівчина широко усміхнулася, задоволена розповіддю. Брін і Рона неспокійно перезирнулись, ще більш не впевнені, що думати про цю дівчину. «Ну, а звідки кіт взявся?» Рона глянув на шепота, який продовжував спокійно спати, і як він зникає. Шепіт це болотний кіт. Більшість таких живуть на болотах у глибині Анара, далеко на схід від Дарклінріча і Воронячого Рогу. Шепіт забрів у старе болото, коли був ще кошеням. Коглайн його знайшов і приніс сюди. Він бився з кимось і був увесь поранений. Ми його виходили а я потім навчилась з ним розмовляти». Вона перевела погляд на Брін. «Але не так, як ти, не співаючи. І, до речі, ти зможеш мене навчити так, а, Брін?» Та лагідно похитала головою. «Ні, вибач, Кімбер. пісня «Бажання» – це те, з чим я народилась». «Пісня «Бажання», – повторила дівчина, – звучить гарно». Намить запала тиша. «То як він зникає?» Знову спитав Рона. «О, він не зникає!» Пояснила Кімбарбо. «Просто так здається. Причина, чому його іноді не можна побачити, не в тому, що його немає на місці, бо він там є, а в тому, що шепіт може змінювати колір свого тіла, щоб зливатись з місцевістю». З деревами, скелями, землею, з чим завгодно. Він так добре зливається, що його і не видно, якщо, звісно, не знаєш, як шукати. Вона замовкла. Звичайно, якщо він не хоче, щоб його знайшли, то й цього не станеться. Це частина його захисного механізму. Він так з дідусем грається. Шепіт зникає і відмовляється показуватись, аж доки дідусь не зірве голос» хоча це не дуже чесно з його боку. Але він приходить до тебе, я вірно розумію. Так, бо вважає мене своєю мамою. Я годувала його, доглядала за ним. Ми настільки близькі, ніби частини однієї людини. Здебільшого ми навіть, здається, читаємо думки один одного. А взагалі цей кіт виглядає небезпечним, категорично заявив Рона. О, так, кивнула дівчина. Він і є небезпечний. У дикій природі він був би неконтрольованим, але під більше не дикий. Хоча, можливо, в ньому ще залишилось щось таке. Спогад або інстинкт, схований глибоко всередині. Вона підвелась та налила ще трохи вина, їм та собі. Вам подобається наш дім? Спитала Кімбар через мить. «Дуже», – відповіла Брін. Дівчина усміхнулася, вочевидь задоволена. «Я сама зробила більшість прикрас, крім скляних і срібних. Їх дідусь привіз якось із подорожі. А ще кілька речей у нього були до моєї появи. Проте решту зробила я. І сади, я усе зробила. Усе посадила. Квіти, кущі, овочі». Мені подобаються кольори та солодкі запахи. Брін теж усміхнулась. Кімбербо була сумішчю дитини та жінки. В чомусь ще юна, в чомусь доросла не по роках. Це було дивно, але вона нагадувала дівчині Джаїра. Думка про брата із сумом пронеслась в голові. Кімбербо побачила вираз обличчя Брін і неправильно його зрозуміла. Тут у Херцтоуні зовсім не небезпечно, запевнила вона Брін. Вам так здається, тому що ви не знайомі з цією місцевістю. Але це мій дім, пам'ятаєте? Я тут виросла. Дідусь навчив мене усьому, коли я була маленькою, тож я можу справлятись з небезпеками, які є, і знаю, як їх уникати. У мене є дідусь і шепіт. Вам не варто за мене хвилюватись. Дійсно, не варто. Брін усміхнулась. Я це бачу, Кімбар, і бачу, що ти дуже здібна. На подив, Кімбарбо почервоніла. Нарешті дівчина квапливо підвелась та підійшла до того місця, де Коглайн скинув лісовий плащ на підлокітник дерев'яного крісла гойдолки. Я повинна його віднести дідусеві. На дворі холодно. Хочете прогулятись? Омсфорд та горець підвелись та пішли за дівчиною, яка вже встигла вийти на вулицю. Як тільки клацнув засув, шепіт підвівся на ноги і безшумно пройшов за ними. Вони на мить зупинились на ганку маленького котеджу, поринаючи у пишність мирного, майже містичного вечірнього натюрморту. Повітря прохолодне, злегка вологе, і солодко пахло темним лісом. Біле місячне світло заливало галявину, Кожна травинка, пелюсточка і листочок блищали, як глибокий смарагд, облямований морозом. У темряві за ними дерева лісу підіймались до зоряного неба, як гігантські чудовиська. Вічні, масивні, застиглі в тиші. Лагідний вітер ранніх сутінків повністю згас, безшумно перетворившись на тишу. Навіть звичні крики лісових мешканців стихли і перетворились на слабкий та далекий шепіт. «Дідусь, скоріш за все, біля верби!» сказала кімбербо, І разом вони зійшли з ганку на доріжку, що вела до задньої частини будинку. Усі мовчали, просто повільно йшли. Дівчина попереду. Їхні чоботи тихо шкрябали по каменю. Щось промайнуло крізь сухе листя у темній завісі лісу і зникло. Птах різко крикнув, і цей звук довго відлунював у тиші. Вони завернули за рог будинку та побачили з краю лісу величезну обвислу вербу. Її гілки тягнулись густими стрічками, як завіса на тлі ночі. Масивна й вузлувата, горбата, а під деревом можна було помітити люльки і клуби диму, що підіймались до неба. Проходячи повз звислі гілки, вони чітко побачили скелетоподібну постать коглина, що згорбився на одній із пари дерев'яних лавок, встановлених біля основи стародавнього стовбура. Його зморщене обличчя було повернуте до лісу. Кімбербо підійшла прямо до нього та накинула дідусю плащ на плечі. «Ти застудишся!» Лагідно дорікнула вона. Старий скривився. «Я навіть не можу вийти покурити, щоб ти не крутилась наді мною, як квочка!» Він все ж закутився в плащ, кинувши погляд на Брін і Рону. «І мені це двоє не потрібні! Як і кіт! Я так розумію, він тут теж!» Брін озирнулась в пошуках шепота і з подивом виявила, що той зник. «Хоча мить тому...» Стояв прямо за дівчиною. Кімбербо сіла поруч з дідусем. «Чому б тобі хоча б не спробувати подружитись з Брін Тароною?» «А навіщо? Мені не потрібні друзі. Друзі – це неприємності. Вони завжди очікують, що ти для них щось зробиш. Завжди хочуть якусь послугу чи щось інше. В старі часи в мене було вдосталь друзів, дівчинко». Ти недостатньо розумієш, як влаштоване життя. Ось у чому твоя проблема. Дівчина із випаченням в очах глянула на Брін Таруну і кивнула на порожню лавку. Омсфорд та горець сіли навпроти. Кімбербо знову повернулась до старого. Ну чому ти такий? Не будь егоїстом. Я вже старий, тож можу бути ким схочу. Сердито пробурмотів Коглайн. «Коли я казала щось подібне, ти казав, що я нестерпна, і відправляв до кімнати. Пам'ятаєш?» «Но це було інше!» «Мені що, відправити тебе до кімнати?» запитала дівчина, звертаючись до старого, як мати до дитини, стискаючи його руки. «Або ж ти хочеш, щоб і ми з Шепотом не мали з тобою нічого спільного? Ми ж твої друзі!» «А тобі, здається, вони не потрібні!» Коглайн стиснув зубами мунштук люльки, ніби збираючись його перекусити, і згорбився, відмовившись відповідати. Брін глянула на Рону, який у відповідь підняв одну брову. Обом було ясно, незважаючи на вік, саме Кімбербо, стабілізуюча сила, в цій дивній маленькій сім'ї. Нарешті дівчина нахилилась, і поцілувала дідуся в щоку. «Я знаю, що ти насправді не віриш у свої слова. Я знаю, що ти добрий і ніжний, і я тебе люблю». Вона обійняла старого. подив, брін, дідусь обійняв онуку у відповідь. «Вони просто повинні були спитати, перш ніж сюди прийти. Я ж міг їм нашкодити, знаєш?» «Так, дідусю, знаю. Але тепер, коли вони тут, після довгої подорожі. Яку здійснили, щоб тебе знайти. Я думаю, ти повинен дізнатись, у який спосіб їм можна допомогти. Брін і Рона швидко перезирнулись. Коглайн вислизнув з обіймів кімбербо, бурмочучи і хитаючи головою. Його тонке волосся танцювало в місячному сяйві, як тонкі шовкові нитки. «Клятий кіт!» І куди він цього разу подівся? «Шепіт! А ну виходь сюди, нікчемна тварино! Я не буду сидіти і...» «Дідусь!» Твердо перервала його дівчина. Той здивовано замовк і подивився на онуку. Та кивнула на Брін Тарону. «Це наші друзі! Тож, можливо, ти щось у них спитаєш?» Старий насупився. Зморшки на його обличчі стали ще більш глибокими. Ну, гаразд, роздратовано пирхнув він. Що вас сюди привело? Нам потрібен хтось, хто підкаже нам шлях через країну, одразу відповіла Брін, ледь наважуючись говорити. Невже ось і є допомога? Нам сказали, що Коглайн це єдина людина, яка може знати потрібний шлях. За винятком того, що коглайна більше немає. Охриснувся старий, але попереджувальний погляд онуки одразу ж змусив його замовкнути. Ну гаразд, куди ви хочете йти? У глиб Анару, відповіла Брін. Дарклін Річ, Болото, на схід до Воронячого рову У Майельморт, але ж там блукачі, вигукнула Кім Барбо. «А яка ваша причина опинитись у тій чортовій ямі?» – запитав старий. Брін завагалась, розуміючи, куди все йде. «Ми хочемо знищити блукачів». «Знищити блукачів?» – коглень, здається, був приголомшений. «Як ти їх знищиш, дівчинко? «Піснею бажання. Це магія, яка...» «Піснею бажанням? Співом?» «І це ти плануєш використовувати?» Оглайн подивився на свої ноги, дико стрибаючи та жестоколюючи кістлявими руками. «І ви кажете, що я божевільний? Ану забирайтесь геть з мого дому, забирайтесь, забирайтесь, забирайтесь!» Кімбер підвелась і ніжно посадила старого назад на лавку, заспокоюючи його, поки той продовжував бурмотіти усяке різне знадобилось кілька хвилин. Потім, знову загорнувши дідуся в плащ, вона повернулась до Брін та Рони. "Брін Омсфорд", урочисто сказала Кімбер. Її обличчя було дуже суворим. "Майлморт, не місце для тебе. Туди немає дороги навіть мені". Брін ледь не усміхнулась, почувши, як ця дівчина наголошує на власній грізності. "Але в мене немає вибору, Кімбер. — Я повинна туди піти. — І я повинен бути з нею, — неохоче додав Рона. — От коли знову знайду меч, тоді й піду. Але спочатку зброя. Кімбер подивилась на них по черзі і розгублено похитала головою. — Не розумію, який меч, яка зброя, навіщо вам Мейльморт? Чому саме ви повинні знищити блукачів? Знову Брін завагалась. Цього разу з обережності. Скільки їй слід розповісти про завдання, який привів її сюди? Скільки слід розповісти про правду, яку їй довірили? Але Брін подивилась в очі Кімбера і забула про свою обережність. Усе, що вона ретельно приховувала, раптом перестало мати значення. Аланон помер. Назавжди. Магія, яку він дав Роні, – була втрачена, і зараз Брін сама втомлена і налякана. Подорожця неможлива, і якщо вона справді хоче усе виповнити та повернутись додому живою, то повинна прийняти будь-яку допомогу. Приховані істини і обмани були життям Аланона, його особистістю. Але не особистістю Брін Омсфорд. Тож вона розповіла дівчині й старому усе, що знала сама. Усе, що сталося з тих пір, як Аланон уперше з'явився в Шейді Вейл багато днів тому. Вона не приховала нічого, окрім тих секретів, які приховувала навіть від Рони. Розповідь зайняла багато часу, але на цей раз старий помовчав, а дівчина слухала разом із ним у подиві. Коли вилетіло останнє слово, Брін повернулась до Рони, щоб спитати, чи все вона розповіла, але Горець просто кивнув головою. «Отже, ви розумієте, мені потрібно туди!» – сказала вона, переводячи погляд з онуки на дідуся. «Тож у тебе є ельфійська магія!» – про бурмотів Коглайн. «І до всього, що ти робиш, торкається друїд. У мене є теж трохи дечого. Я розумію, що таке темне знання. Так, так...» Кімбер ніжно торкнулась руки дідуся. «Ми допоможемо їм знайти вірний шлях? На схід!» «На схід? Уся країна на схід відома мені. Усе, що є. Навкруги. Гердстоун, Дарклін, річ, Старе Болото, усе до Воронячого Рогу, усе до Майльморту. Він задумливо похитав головою. Є у мене ж дещо. Блукачі тут мене не турбують, не заходять у долину. зовніш ж вони ходять, де заманеться. Це їхня країна. Дідусь, послухай, ніжно сказала Кімбер. Ми повинні допомогти друзям. Ти... Шепіт і я. Коглайн мить мовчки дивився на онуку, а потім розвів руками. Це марна трата часу, безглузда. Його кістлявий палець піднявся та доторкнувся до носа дівчини. Я тебе вчив думати, завжди. Припустимо, ми допоможемо. Припустимо, ми проведемо цих двох через річ, через старе болото до Воронячого Рогу і до Чорної Ями. Припустимо. І що тоді, а? Скажи, що тоді? І цього достатньо? Почала відповідати Брін. Достатньо? Повернувся до неї Коглайн. Аж ніяк. Бо ви впретесь в скелю, яка тягнеться цілими милями. Повсюду будуть гноми. «От що ви тоді будете робити?» – палець вказав на Омсфорд. «Немає входу, немає виходу. Ви готові здолати усю цю відстань, щоб втупитись у гори?» «Ми знайдемо спосіб», – запевнила старого Брін. Той плюнув на землю, скривившись. «Вас миттєво схоплять, блукачі! Вони побачать, що ви йдете! Чи, можливо, магія зробить вас невидимими?» «Вона може це зробити!» «Ми знайдемо спосіб!» Крізь зуби сказала Брін. «Можливо, знайдемо, а можливо й ні!» Раптом подав голос Рона. «Мені це не подобається, Брін. Старий знає цю країну. І якщо каже, що нам вдвох там буде непереливки, то ми повинні це враховувати». Він подивився на Коглина ніби хотів переконатись, що той справді знає, про що говорить. Крім того, перш ніж ми вирушимо у цей похід, ми повинні повернути меч. Це єдиний реальний захист, який у нас є від блукачів. Від блукачів немає захисту, пирхнув Коглайн. Брін подивилась на горця і глибоко вдихнула. Рона, ми повинні забути про меч. Він зник. Ми не знаємо, що сталося. Аланон сказав, що він знову знайде шлях до людських рук. Але не сказав, чиї це будуть руки. І не сказав, скільки часу це займе. Ми не можемо ж просто... Без меча для захисту ми не зробимо жодного кроку. Рона стиснув щелепу та перервав брін. Настала тиша. Але у нас немає вибору. Принаймні, у мене. Тоді йдіть своєю дорогою і залиште нас у спокої. Коглайн махнув рукою. Йдіть ви і забирайте дурний план знищити блукачів. Дурний, дурний план. Йдіть, йдіть з нашого дому, кляті. Так, шепіт, А ти де? Куди ти подівся, нікчемний? Ану, покажись, інакше я і він злякано скрикнув, побачивши голову великого кота прямо біля свого плеча. Сяючі блакитні очі кліпнули. Морда притиснулась до голої руки старого. Розлючений тим, що його так злякали, Коглайн дав ляпасу коту і пройшов десяток ярдів під гілки верби, старанно лаючись. Шепіт подивився старому вслід, обійшов лавку і ліг поруч із Кімбер. Я думаю, що дідуся вдасться вмовити показати вам шлях на схід, принаймні до Воронячого Рогу, задумливо промовила Кімбер. А щодо після не знаю. Зачекайте ну хвилинку, перервав дівчину Рона. Давайте просто секунду подумаємо. Я знаю, Брін, що ти вирішила завершити це завдання. «Я розумію, що ти повинна це зробити, і я буду з тобою до самого кінця. Але ми повинні мати меч, Брін! Невже ти цього не розумієш? Ми повинні! У нас немає іншої зброї супротив мортів!» Обличчя горця скривилось. «Заради всього! Як я можу тебе захищати без меча?» Брін завагалась, раптом згадавши про силу пісні «Бажання» і про те, яка ця сила грізна. Рона цього не розумів. Брін не хотіла, щоб він розумів, але ця магія – дуже грізна зброя, і дівчина ненавиділа думку про те, що ця сила живе в ній. Рона був упевнений, що повинен повернути собі силу меча, але Брін відчувала, що як із магією «Пісні бажання», як з магією ельфійських каменів, Мечлія – одночасно і світлий, і темний артефакт, що він може завдати шкоди користувачеві, і також надати йому допомогу. Вона подивилась на Рону та побачила в його сірих очах любов, яку він відчував, змішану з упевненістю, що він їй не допоможе без магії, яку надав йому Аланон. «У нас немає такої можливості! Ми не можемо знайти меч Рона!» – тихо сказала вона. Вони мовчки подивились один на одного, сидячи поруч на дерев'яній лавці у тіні старої верби. «Відкинь це!» – подумала Брін. «Будь ласка!» Коглейн повернувся, щоб приєднатися до них, усе ще бурмочучи на кота, обережно сідаючи на іншому кінці лавки. І знову почав вогтузитись з люлькою. «Можливо, є спосіб?» Раптом сказала Кімбар, чий тихий голос прорізав тишу. Усі погляди звернулись до неї. «Можна спитати у Грімпонда?» «Га! З таким успіхом краще розпитати дірку в землі!» Але Рона одразу ж запитав. «Що таке Грімпонд?» «Це аватар». «Тінь, яка живе у водоймі на північ від Хердстоуна. Це дуже стара тінь. Вона стверджує, що живе з часів руйнування Старого світу, з часів світу Фейрі. Вона має магію Старого світу і здатність бачити секрети, приховані від живих людей». «І ця тінь може підказати, де знайти меч Лія?» – запитав Рона, ігноруючи руку Брін яка зжала його власну. «Ха! Подивіться на нього! Він думає, що знайшов відповідь, знайшов вихід, га? Грімпот – це таємниця землі, запакована в гарненьку коробочку. От тільки є невелика проблема. Треба відрізнити правду від брехні!» а? «Про що він говорить?» – запитав Горець. «Що мається на увазі?» Кімбер Суворо подивилась на дідуся, а потім знову повернулась до горця. Він каже, що аватар не завжди говорить правду. Часто можна почути брехню або загадки, які ніхто не може розгадати. Для Грімпонд це гра. Тінь робить так, що слухач не може вирішити, у що вірити. Але навіщо? Здивовано спитала Брін. Дівчина знизила плечима. «Тіні усі такі. Вони застрягли між світом, який був, і тим, який буде, і не мають реального місця». Вона сказала це з такою впевненістю, що Брін прийняла її слова без подальших питань. Крім того, було щось схоже з тінню Бремена. Принаймні, частково. Той теж не розповідав усього, що знав, і не говорив чітко про майбутнє. Правду деяку не можна розповідати. Дідусь не хоче, щоб я мала справу з Грімпонд», пояснила Кімбер Роні. Він не схвалює брехню Аватара. Все ж ці розмови бувають кумедними, і для мене це стає цікавою грою, коли я все ж вирішую пограти. Але зовсім інша справа – це змусити Аватара розповісти те, що він знає, коли вам це дійсно потрібно. Я ніколи не розпитувала його про майбутнє і відмовлялась слухати, коли він пропонував розповісти». Рона опустив погляд, а через мить знову подивився на дівчину. «Як, думаєш, вдасться витягти правду про те, що сталося з мечем?» Брови Кімбер піднялись. «Можливо, і вдасться, але треба його буде переконати». Обдурити. Вона подивилась на Брін. Але я подумала не просто про меч. Подумала про пошук шляху до Воронячого Рогу і до Майельморта. Якщо можна зробити так, щоб вас не побачили блукачі, то треба спитати про це. Настала довга тривожна тиша. Розум Брін Омсфорд працював на повну потужність. Шлях до Майельморта, який сховає їх від мортів, Ось ключ, який потрібен, щоб завершити завдання. Вона поволіла, щоб меч Ліас тією магією і силою залишився загубленим. Вона глянула на Рону і побачила рішучість в його очах. Справа для горця уже була вирішена. «Ми повинні спробувати, Брін!» – тихо сказав він. Зморшкувате обличчя коглейна розпливлось в глузливій усмішці. «Ну, спробуйте!» Ха -ха! Тихий сміх відлунив у нічній тиші. Брін вагалась. Біля її ніг витягнулося сіро-чорне тіло кота. Шепіт підняв голову і з цікавістю кліпнув. Омсфорд вдивилась в глибокі блакитні очі. Наскільки ж вона зневірилась, що повинна звернутися за допомогою до дівчинки, що живе в лісі? До напівбожевільного старого і кота, що вміє зникати. Але Алланона більше немає. Ти пропонуєш поговорити з Грімпандом за нас? Спитала вона Кімбер. Та усміхнулась. Ні, я подумала, що краще б тобі самій поговорити. І от тоді Коглайн почав реготати. 31 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!